ירמיהו, פרק נ"ב בן עשרים ואחת שנה צדקיהו ומולכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים. ושם אמו, חמוטל בת ירמיהו מלבנה. ויה הרע בעיני אדוני, ככל אשר עשה יהויקים. כי על אף אדוני הייתה בירושלים ויהודה, עד השליחו אותם מעל פניו. וימרוד צדקיהו, במלך בבל, ויהי בשנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, בא חדרצר מלך בבל, הוא וכל חלו על ירושלים, ויחנו עליה, ויבנו עליה דייק סביב. ותבוא העיר במצור עד אשת עשרה שנה למלך צדקיהו. בחודש הרביעי, בתשעה לחודש,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 בשנת שמונה עשרה לנבוכדרצר, מירושלים, נפש 832. בשנת שלוש ועשרים בנבוכדרצר, הגלה נבוזר אדן רב טבחים, יהודים, נפש 745. כל נפש, ארבעת אלפים ושש מאות. ויהי, ושלושים ושבע שנה לגלותי הויכין מלך יהודה, בשנים חודש, בעשרים וחמישה לחודש, נשא אוויל מרודח מלך בבל בשנת מלכותו את ראשי הויכין מלך יהודה, ויוצא אותו מבית הקלו וידבר איתו טובות, וייתן את כסאו ממעל לכיסא המלכים אשר איתו בבבל, ושינה את בידי חלאו, ואכל לחם לפניו תמיד, כל ימי חייו, וארוחתו